Один із петви мені вже зіпсували. Давайте хоч це й все-таки доведемо до кінця. Домовились? Сергій знітився і якусь мить не знав, що й відповісти. Її очі випромінювали такий гнів, а тон таку зверхність і навіть презирство, що важко було не розгубитися. Напевно, вона геть забула свій благальний погляд та голос якихось три дні тому. Виникло якесь подвійне відчуття. З одного боку, стало соромно, що образив дівчину, який взагалі-то симпатизував передусім за характер та наполегливість. З другого боку, йому вказували на місце, чого він стерпіти не міг, тому якусь мить він вагався. Врешті підійшов до вікна, взяв банкноту і, повернувшись до Юлії спиною, відійшов у протилежний куток. Тепер на його обличчі був звичайний спокійний вираз. — Гаразд, — тихо сказав Сергій, — будь по-твоєму. Могла б купити собі морозива. Образити тебе я не хотів. Просто я педантична людина, коли справа стосується грошей. Студентська звичка. Ви надто самовпевнений, – зауважила Юлія. Дивіться, щоб не довелося віддавати. Вона натиснула кнопку на годиннику. Сергій побачив, як на табло побігли секунди. На цифрі вісім. Він нарешті оговтався і пішов на неї. Юлія відступила в куток, і, коли він наблизився, спробувала прослизнути між ним та стіною. Сергій упівмав її за рукав кимоно. Ції ж миті її ноги відірвалися від килима, націлюючись йому в живіт. Але Сергій мить повернувся в півоберта до неї. Напевно, це виглядало смішно. Вона хляпнулася б на килим, якби він не продовжував тримати її з рукав. У наступну мить Сергій, смикнувши руку на себе, поклав її обличчям униз і притулив ножа до спини. «Один нуль», – сказав він. Нічого не відповівши, Юлія підійшла до вікна і переставила годинник. Знову побігли цифри. Цього разу Сергій одразу кинувся на неї і кілька разів рубанув ножем, як бачив колись у якомусь кінофільмі. Вона ухилялася, поки позаду не опинилася стіна. Він ударив її в живіт. Юлія зуміла захиститися, хоча якби це був справжній, ніж у неї вже були б порізані руки. Наступний удар виявився смертельним. Дисплей показував 18. Юлія, не кваплячись, повернулася до вікна і натисла на годиннику ті ж самі кнопки. Знову побігли секунди. Цього разу Сергій діяв прямолінійно та грубо. Для повної ефекту не вистачало лише крику, з яким маніяки з кіношедеврів кидаються на жінок. Не звертаючи уваги на випад ногою, він схопив Юлію за вилу і кимоно, відбив ліктем удар, спрямований в обличчя, і одним ривком завалив її на килим. Все було скінчено. Волосся Юлі повибивалося з вузла, щоки палали. Зникла навіть жовтезна від сенця. Годинник на підвіконні сигналізував хвилина минула. Сергій підійшов і відключив сигнал. Його талановита учениця нічого не могла протиставити нападу дужого чоловіка. Він міг робити з нею все, що заманеться. Сергій це усвідомлював. Не розуміючи про те, що незадовго до цього, сама вона зробила з ним все, що вважала за потрібним. Інженер Валерій Павлович Тализін був людиною обов'язку і глузду, або, навпаки, скоріше, глузду і обов'язку. Та попри це, зараз він сидів у напівпорожньому кабе за своїм столом, низько зігнувшися над ним, майже лежачи на ньому грудьми, відірвавши сідниці від крісла. У такому, здавалося б, незручному положенні він перебував уже доволі довго. До кінця робочого дня залишалася ще година, і саме в цей час обов'язок велів йому йти до креслярської дошки і виконувати завдання начальника КБ креслити ескізи спрощеного супорта. Але він не квапився починати. Тим часом здоровий глуст підказував іти до тієї самої дошки, що, правда, з іншою метою – креслити дипломну роботу для синка однієї особи, з якою він навіть не був знайомий. На відміну від роботи, до якої спонукав обов'язок, за цю можна було отримати живі гроші. Та, незважаючи на всі вагомі підстави, інженер Тализін продовжував зависати над столом, втупившись у паперовий аркуш із нагромадженням кривих ліній та написів. Його колеги помаленьку розходилися. Один з них. Минаючи стілець з Талезіним підштовхнув його спинку і щось промовив до нього. Валерій мовчки кивнув, мовляв, чую-чую, та навряд чи за три хвилини, коли співробітник вже зник за дверима, він міг би сказати, про що йшлося. Талезін опустився на стілець, відклав папір зі схемою, присунув ближче телефон, який нарешті звільнили, і набрав номер. Довго тримав трубку біля вуха та врешті-решт поклав її на апарат, так і не промовивши ані слова. Проходячи назад по вскреслярську дошку, він глянув на неї, потім на годинник і пройшов до свого місця. Коли думки зайняті іншими проблемами, навряд чи можна накреслити щось путнє. Поміркувавши над чимось, ще кілька хвилин